Голодних вовків Треба прориватися На з'єднання з нашою армією Сказала Маруся Знов чіплятися За крило галичан Спитав матєж Чому галичан Ми пристанемо до армії Петлюри Де вона Близько Хтось бачив її У мене теж є серце Сказала Маруся І воно чує вона всміхнулася до матіеша. «А хто це казав, що Петлюра не бере повстанчі загони до армії?» – спитав І Я казала. Але становище змінилося. Думаю, що тепер там на вагу кожна одиниця. Якщо ні, будемо тут. Маруся помовчала і додала. Будемо тут держати Україну. А що з Несміяном? Жуючи соломину, спитав Іван Горобей. «Не знаю», – сказала Маруся, – «чекаю вісток від Ангела. А поки немає зими та ще можна зібрати бригаду, треба йти у бік Фастова». «На червоно-жовтих?» – спитав Матіеш. «Таких гостей краще зустрічати в дорозі, ніж виглядати удома». Розділ четвертий. Під натиском денікінців Галицька армія відходила на захід. Украй знакровлені боями, розуті, роздягнені, без амуніції ліків, стрільці з настанням холодів почали масово хворіти на тив. Прийшов четвертий ворог, спершу невидимий, а тепер набагато страшніший за всіх разом узятих. Він докінчував війну чорною косою. До кінця жовтня плямистий і поворотний тиф поклав до шпиталів більшу половину галицького війська. Понад 10 тисяч стрільців і старшин, а вже в листопаді у ньому залишилося якихось дві тисячі боєздатних вояків. Зноска. Історик Лев Шанковський – Учасник тих подій висловив думку, що епідемію тифу в лави українців було занесено штучно. Існує версія, що спецслужби Росії та Польщі добули бацилу в лабораторії Луї Пастера з метою застосування бактеріологічної зброї. Однак цей факт ще потребує ґрунтовного дослідження». Це була моровиця. Люди щоденно гинули сотнями. Шпиталі, на швидкоруч облаштовані у приміщеннях, непридатних для лікування, були переповнені хворими, покинутими на Божу волю в Немирові, Вінниці, Жмеринці, Літині, Барі. На всю Галицьку армію припадало 32 лікарі, половина з яких померли ще на початках епідемії. Перевозити хворих залізницею не було змоги, бо залізничники не підлягали військовій команді, і тут панував цілковитий хаос. Цивільні службовці діяли на власну руку, шукаючи зиску, часто вдавалися до відвертого саботажу. Повсюдно бракувало вагонів та паротягів, тоді як цілі ешелони безладно скупчувалися на станціях, загороджуючи тор один одному. Хто ще був здатен до пішого маршу, з останніх сил місив багнюку на розгаслих дорогах. Поріділі стрілецькі колони скидалися на похоронній процесії. Люди падали з ніг непритомні. Ті, що їхали на возах в обозі, один по одному мерли, як мухи. Сумні вістки доходили і від наддіпрянців. Дієва армія теж змаліла, зазнала поразки біля Вапнярки, Тиманівки, Крижополя, втратила могилів і розріджена тифом, відкочувалася на північ до Староконстантинова і Любара. Це була катастрофа. В обузі помер Петро Гультайчук. Він відмовився лягти до шпиталю, сказав, що смерть там його знайде швидше, ніж у дорозі. Довго був у гарячці. Потім, прийшовши до тями, зняв із себе роді англійські штиблети і попросив Михася Проціва, аби той узяв їх собі. Михась, у якого від чобіт на ногах Лишилися хіба що халяви, розсердився Ну-ну, ти мені паніку тут несій Михасику, цить, сказав Петро Гультайчук Я, мож, ще хвильку маю, а ти мене перебиваєш Озуй, черевики, бо мусиш дойти до Львова А там, недалеко, ти знаєш Зніми з мене хрестик Бо я не здужаю. Таке придумав. Цить, Михасику, цить. Передай сей хрестик моїй зені. найзодягне малому. Скажеш, ти знаєш, що сказати. Сей хрестик видів усе. Видів і чув. Як я сітішив і як умирав. Петро Гультайчук знепритомнів і більше очей не відкрив. Михайсь Проців хотів зодягти на нього вже мертвого англійські штаблети, але Станімір сказав, що не треба. Волю небіжчика треба виконувати. Михайсь узувся і прочитав над Петром молитву. Капелана вони вже не мали. Отець Михайло Якубів з розвадова відійшов ще раніше. Як несли Петра Гультечука до ями, то Михась Проців узяв його за босі ноги, а Мирон попід руки. І тут раптом небіщек вирвався з Миронових рук і полетів угору, полетів просто до неба. Мирон спершу злякався такого дива, та потім зрозумів, що то не Петро полетів у гору, а він, Мирон, падав донизу. Падав він мало, земля була під ногами, але Миронові здавалося, що він летить і летить у безодню. Коли очуняв на фірі, то хапався за думку, що в нього тиф поворотний, бо це набагато краще, ніж прямистий. Деякі хлопці, хто дужчий, переходжували поворотний тиф на ногах. Мирон уже кілька днів відчував кволість у тілі, біль у голові і біля серця. Поволі підіймалася температура. Та навіть тоді, коли побачив на животі червоні плями,